Поруч були виокремлені кубки літер. Дуже схоже на щось таке 15В, 7Б, 21О, 3Ш, 14Е, 6Ч, 10Л, 4Ш, 16Н, 13А, 3Я, 10К, 5Р, 1Д. Що це таке? Реферат «Слава українського футболу» виписуєш? «Запам'ятай цей день», – сказав мені Еміль Полонський. «Ти є свідком початку геніальної наукової розробки, що неодмінно матиме вплив на розвиток українського, європейського та світового футболу. Не діставай мене своїми маразмами, дуже тебе прошу». «Чекай, тобі що не цікаво?» Я гмикнув. «Тобі ці прізвища, я так бачу, знайомі» маленька хабиня, трохи», – сказав я і знову гмикнув. «Так от, я хочу проаналізувати прізвище всіх видатних українських футболістів і в результаті отримати прізвище футбольного генія». Оскільки я мовчав, Еміль продовжував. «От ти розгадуєш кросворди? Дуже рідко» а розгадував такі кросворди, у яких ти спочатку отримуєш літери, з яких повинен скласти слово. Ну, як тобі ще пояснити? Ти розгадав весь кросворди, зібрав всі необхідні літери. Ось у тебе вийшло, ну, скажімо, цвсаркнипі, цварснипі, повторив мілик. І ти ходиш з цим в голові, розкладаєш по літерах, раптом клац, у тебе склався пазл. І ти розумієш, що це не прізвище грузинського князя чи міфологічна істота, а спринцівка. Дуже цікаво, сказав я. От і в мене це буде. Обов'язково відбудеться цей клац. І ти отримаєш спринцівку? Взагалі, як людині твого віку та статі таке слово до голови могло прийти? А що, воно секретне? Спринцівка». Може, тобі ніякого через це стало, то вибач, слухай, ну не можна ж бути таким, яким ти є. Ти ж такі статті пишеш. Взагалі, не такий вже ти тупий. Не прикидайся, теж мені обрав собі спосіб захисту. От, речі, географічка наша, класуха, Енсерпнія Сергіївна, тобою захоплюється, вирізки твоїх статей збирає і цитує тебе на уроках. А зараз ти мені що демонструєш? Ой, що до географічки, ледь не забув. Що ти не забув? Сходи до неї, будь ласка, сьогодні. До кого? До географічки. І сказати, що я твій батько? Що ти вже накоїв? Що ти їй зробив? На глобусі намалював зайвий континент, чи стер Австралію? Я їй нічого не зробив, і глобусу також. Я не збочинець. І взагалі я гарно вчуся. В якомусь сенсі їй зробив ти. Ти її кумир, світоч географії, прожектор туристичних маршрутів, майстер географічних опусів. Вона мріє познайомитися з тобою особисто. Що ти їй про мене набовкав. Нічого такого. Такого, а якого? Сказав, що ти гарний, що ти мій дядько, і залюбки з нею поспілкуєшся. Все інше вона прочитала в тих журналах, які тебе друкують. Ну, може вона там щось собі нафантазувала. Знаєш, жінка 53 років здатна таке нафантазувати, що ти можеш бути приємно здивований. Все, Годі, який ти психований. Чекай зі своєю гарпією Сергійовною. Я ще подумаю, Знайомитися з нею чи ні? Поясни мені про твою кляту спринцівку. Малий похнюпився. Ну, я ж пробую тобі пояснити, а ти нічого не розумієш. І взагалі ти, не мов п'яний. Це наклеп. А чого координація рухів така непевна? Ти мене чіпляєш своєю головою. Отруївся. Знаєш, як це буває, коли обідаєш не вдома. А що ти їв? Та таке, японська кухня, рис, равлики, вугор. Точно? А то? Я не встиг би так швидко забути, що їв годину тому. Я просто питаю, бо цей рис, равлики та вугор відчутно відгонять коньяком. Спостережлива мала потолоч. Я вирішив повернути його до футболістів зі спринцівкою. Краще давай про науку, ніж про особливості молоденного харчування. Я не розумію. Гразд, тоді спробуй пояснити ще. Справжній вчений має бути наполегливим. Добре. Я намагаюся скласти прізвище геніального футболіста. Щоб тоді, коли народиться хлопчик з таким прізвищем, його відразу цоп і на поле, уперед до перемог. Нісенітниця. А от і ні. Побачиш? Побачите ви всі скептики. Звісно, що можуть бути похибки, але навіть зараз видно, які літери обов'язково будуть у прізвищі, бо деяких літер нараховується багато, деяких кілька, інших взагалі немає. Але О, Н, Л, К, Б, можливо і В обов'язково будуть. Не виключено, що Ш чи Ч – «Я постійно буду це аналізувати».